16. Ентропонафти Шість років тому, десь далеко, на краю зовсім іншої ізоли, прокидається чоловік. 72 рік. Він один. У наметі з брезенту холодно і темно. Чоловік згорнувся калачиком у спальнику. Він треба ки, щоб зігрітися. Зношений каракулевий светр колиться. Це змушує кров бігти швидше, і зрештою чоловік наважується витягти руку зі спальника. Він носить вовняні рукавички без пальців, навіть коли спить. Це звичайний трюк у його професії. Він нишпорить по підлозі, знаходить ліхтарик і хвилинку бореться з його примерзлою кнопкою. Нарешті ліхтарик загорається. Світло електрики таке слабке, що ледь-ледь освітлює намет для однієї людини. Чоловік сідає в спальнику, схрестивши ноги і гріє руки. Він дихає на пальці, беззубий рот тремтить. У світі ліхтарика на внутрішній стороні намету видно штамп із назвою виробника – кооператив «Мікрокосмос». Чоловік прикладає руку до брезенту. Той – холодний. Намет прогнувся під вагою снігу. Ізольований. Зовні не просочується жодне світло. Він не чує виття вітру, буря вщухла за ніч. Електронний годинник показує, що сьогодні його день народження. Йому виповнюється 39. На годиннику 7.15 ранку. У своєму мікрокосмі, зігнувшись, він вилазить зі спальника, натягує куртку-анорак на светр і засовує ноги в черевики на шнурівці. Блискавка розтібається і ось так, із голими ногами, він виходить з намету просто в сірість. За 20 кілометрів від краю світу тихо падає сніг. Це передранкова темрява, і залишки чоловіка виходять із заметеного намету на кілька кроків уперед, під голе дерево. Навколо нього, з чорно-білого сну тайгового пейзажу, виринають зубці скель та примарні ряди ялин-кошотів. Крізь сніг і туман ледь помітно блакить просочується у безбарвний світ, звідти куди вже не сягає зір. Ранок, світліше тут не буває. І посеред цього, біля голого дерева, стоїть повністю знищена людина. Це ентропонавт. Це старіючий рокер. Його звати Берг. На ньому темно-сині труси в білу смужку. Він пісяє. Табір розташовується на схилі пагорба, на терасі, обрамленій ялинами. Шкребіння лопати по снігу лунає в туманній далині долини внизу, поки ентропонавт розкопує свій намет а потім глухі удари-сокири. Зигізмонтберг повертається до намету через галявину зі жменною гілок. У повітрі кружляють великі сніжинки. Чоловік надягнув на себе поношені джинси. А норак розтібнутий спереду, капюшон накинутий на плечі. Він зупиняється. Щось ворухнулося в сірості, прямо перед ним. Тиша. Це та сама тиша, з якою походять всі інші тиші. Ентропонавт різко вдихає, звук дихання і пульс у вухах стають тут такими гучними, що заважають чути. Хмис репить у нього на руках. Він стоїть нерухомо, трохи згорблений, як завжди. Снігопад припиняється, сірість стоїть нерухомо разом із ним. Минають хвилини. Електронний годинник на зап'ясті завмирає на 7.48. Чутно цокіт копит по граніту. Прямо перед ним на кам'яній платформі із сіростю з'являється козиріг. Зигізмунд дивиться на нього пильно, і козиріг дивиться у відповідь. Обоє мають темні, вологі від холоду очі. У Зигізмунта Берга рідке волосся та хвіст старіючого рокера. В альфа-самця величезна корона з рогів. За спиною тварини в сірості прослизає його стадо, кольорові силуети на копитах, ноги зігнуті. Вони підіймаються вгору. Роги козирогів зникають у сірості, мов списи війська, що проходять повз. З ніздрів ягнят виривається пара. Вони йдуть поряд із самками, а останнім – король. Козиріг хитає своєю короною з рогів і розчиняється в сірості. Він залишає ентропонавта на самоті. «Не йди!» – чути жалюгідний голос п'яниці Зигізмунда. «Будь ласка, не йди!» Він кидає хмиз на землю і, спотикаючись, починає дертися по вкритому снігом граніту. Рукавиці без пальців ковзують по каменю, ноги не знаходять опори. Задихаючись, він пробирається крізь сірість між карликовими ялинами. «Там уже нікого нема, усі пішли. Кого ти тут шукаєш, дурнику?» Не йди, будь ласка, не йди. Ти такий самий, як той старий, пам'ятаєш? Той, що в парку шукав Білок. Маленький Мікі, йди сюди, Мікі. Потреба в близькості просто нестерпна, він не може. Але я такий самотній. Ти ніколи не буваєш самотнім, Зіді. У тебе є ти сам. 21 рік тому, ввечері під час зимових канікул, Зігі стоїть на зупинці кінного трамвая. За два дні 51 рік перетвориться на 52-й. Навколо нього дрімає міст Сад Вааса. Уже пізно і на дворі темно, але він не поспішає. Мама не чекає його вдома. Хлопчик ходить туди-сюди на дерев'яній лавці трамвайної зупинки. блискавки його шкіряної куртки дзвенять. Тлом для нього слугує високий паркан уздовж узбіччя, постійне нагадування про приватну власність. Це його дратує. Він щойно повернувся з підробітку у дітей-багатіїв, а трохи раніше виступав на святі зимового сонцестояння зі своїм знаменитим репом. Хлопчаки з молодших класів реготали наповну, їм дуже сподобалося. Дехто зі старшокласників дивився на нього, мовляв, який ідіот, цей тип до 20 не доживе. Але Зігі ці старшокласники не цікавлять. Вони вже стали частиною системи. Маленькі дрочери, як їх ласкаво називає Зігі, тільки в них іще є надія. Зігі ще й п'яний, і він точно готовий шукати неприємностей. Але на зупинці фахлу в такий час нікого немає, тож йому доводиться задовольнитися неживим об'єктом. Подивіться, як він кидає виклик розкладу руху, але той розклад занадто поганий. Розчарований у недостатній агресивності розкладу, хлопець намагається його вирвати з металевого стовпа, але той лише згинається. І оскільки Зіґі найгірший покидьок у всьому світі, той, хто краде розклади руху, щоб інші не знали, чи останній трамвай уже пішов, він зминає листок із потрібною інформацією в клубок і викидає. Зупинка досі порожня, а Зіґі все ще в настрої бушувати. Смітник уже неприйнятний для його Вельтаншаунгу. Відогляд. Німецький філософський термін, що стосується всеохоплюючого погляду людини чи групи на світ та свого місця в ньому, введений Імануїлом Кантом у критиці судження та розширений іншими німецькими мислителями-ідеалістами. Що ти сказав? Зігі двома руками штовхає бридкий сміттєвий бак, але той надто повний і самовдоволений, боронити свою гідність. Я добре чув, що ти там базікав. Розлючений натовп, ще й з таким з верхнім тоном. Насмілюється підняти руку на приватну власність. Думаєш, ти такий вже крутий тип, егеш? Натовп, насмілюється підняти. Гарно сперечатися, всі ж ми освічені люди. Але знаєш, що? Сміттєвий Бак не знає, про що Зігі говорить. На ньому шапка зі снігу, туди тушили недопалки. Ось і все. А чи не можна було б усе ж досягти мирної угоди? Тобі б це не сподобалося, чи не так? А? Сподобалось би, га? Жри яйце, буржуй!» Зігі б'є смітник ногою, лишаючи вмятину, і мало не втрачає рівновагу. Сміттєвий бак нарешті опущений, а цей невпевнений прояв природи звертає свою увагу на знак зупинки. Він тріпоче на вітрі, на ньому написано «фахлу». Знак починає обертатися, мов водяний млин, коли Зігі стрибає на нього. Але при приземленні він послизається і гепається на спину. Хмара снігу здіймається в повітря, і на мить Зігі лишається лежати там, сніг падає йому на обличчя. Він сміється. Ліхтарі сяють у темно синьому зимовому небі над ним, сніжинки пливуть у повітрі. Десь там у горі, в невидимій темряві, ковзають забуті на орбіті супутники зв'язку минулих часів. Все так солодко крутиться. Прекрасний темний світ, що тремтить під ударами. Але Зіґі ще не розважився. Він підіймається. Оскільки він зірвав розклад, то тепер не знає, чи останній трамвай уже пішов чи ні. На щастя, юнак і далі сповнений запалу змінити світ. І от ми бачимо, як він іде пішки. Коліна джинсів білі від снігу, поле шкіряної куртки розхристані, зачіска поп-ідола тріпоче на вітрі. Він іде вулицею Садового району, іде пішки додому, а з обох боків дороги, за парканами, дрімають дерев'яні будинки. Він кидає презирливі погляди, буржуазний затишок. Він шукає той самий, наймиліший з усіх. У нього в руці цеглина, у нього на лобі прищ. Молодий паперовий магнат Карл Лунд читає газету у вітальні внизу. У шапці газети – силует кентавра в циліндрі, а великий шрифт з засічками свідчить – капіталіст. Це тобі не якогось самозваного спекулянта, а газета, започаткована ще 500 років тому, на зорі ринкової економіки, одна з найстаріших у світі. Тут немає жодних хитрощів для швидкого збагачення. У капіталістів вся політична реальність розглядається крізь економічну призму. Так, як воно є насправді. По той бік бажаного, що панувало на початку століття. Карл Лунд турбується за світ. Він читає, щоб зрозуміти, а розуміє, щоб допомогти. Щиро. Ти теж залюбки читав би це сам. І був би вагомішою людиною. Але, на жаль, ти не розумієш «Капіталіста». Зігі теж не розуміє. Він пробував, але не розуміє. Та він і не дуже старався. Неврожай у її суті. Епідемія царада в сараміризі. Ці речі не стосуються Зігі. Вони його не зачіпають. Для нього це просто докори, негатив. Зігі не хвилюється за світ. Він не хоче ні розуміти, ні допомагати. Йому хочеться чогось зовсім іншого, і зараз він тобі покаже, чого саме. Хлопець затягує шнурки на кедах, і завдяки сп'янінню йому не холодно. Він стоїть із цеглиною в руках біля хвіртки білого дерев'яного будинку і заводиться. Цеглина виривається з руки Зігі, на обличчі в нього звіряча гримаса. Камінюка катапультується в темряву зимової ночі, в кінці якої вже чекає карикатура, що чатує на знищення. Ось чим є для молодого Газигсмунта Берга людина, яка живе трохи нормальнішим життям. Книги в шкіряних політурках, запах махогону. Вікно розсипається на тисячу дрібних уламків, і паперовий магнат схоплюється з крісла. На горі немов погана прикмета розплющуються темно-зелені очі. Я більше не можу чекати, ревезиги, його лікті від зусилля зведені в бік, а спина вигнута. «Кінчайся, світи! Кінчайся!» З його рота летить слина і клуби пари. Це полум'я, його дихання, що пахне горілкою. Він – дракон. Карл Лунд у 51-му році все ще молодий чоловік. Йому трохи за 30. Він вилітає з будинку мов куля з рушниці і натягує біля дверей спортивні кеди. Останні кілька місяців він знаходить у своєму саду сміттєві пакети з написом «Буржуй». Зранку все навкруги завалено мотлухом. Огідні консервні бляшанки висять на кущах айви. Він вихором вилітає на двір, розпахує хвіртку і на мить зупиняється. Всього за 50 метрів попереду, посеред вулиці, на втюки несеться фігура в чорній шкірянці. Паперовий магнат зривається з місця, він мчить за хлопцем. Чорне волосся Зігі, як у попзірки, майорить на вітрі. Хвилясте, трохи жирне. Холодні гало ліхтарів за його спиною стискаються і розплітаються в ореоли, коли Зігі проноситься повз. Сніг злітає з-під його кедів, поле куртки майорять на вітрі. Тут, окрилений алкоголем, Зігі пробігає найкращі дні свого життя, але кеди ковзують по снігу і він курить з дев'яти років, і фізкультура зовсім не його улюблений урок. Карл Лунд часто бігає з колегами і, звісно, він не курить так, навіть сигар. Хоча Зігі з пакетом сміття із написом Боржуй на пальці, був переконаний, що бачив його буквально позавчора, як він запихає свій рот здоровенну пенісоподібну сигару десь там, за склом стильного дерев'яного будинку. До речі, він не п'є бренді з графина і не входить до Лес Морц і не займається секс-туризмом в країнах, що розвиваються. Чоловік мчить у чорному светрі з високим коміром, біля шкіряні кеди блищать на снігу. Відстань скорочується, зігі посковзуються на повороті, знову зривається з місця, відштовхуючись руками. 30 метрів. Він чує, як Карл Лунд кричить йому вслід. «Стій, гівнюк!» Долоні печуть у легенях кров, але надлюдська терпимість до болю, яку пропонує алкоголь, знову говорить на користь Зігі. Насправді він уже порвав у сім'язи них. Після років бездіяльності такі різкі спринти стали для них повною несподіванкою. Але Зігі нічого не відчуває. Він би міг бігти вічно. Це, звісно, ілюзія. Реальність така, що його тіло має свої межі, і після восьми хвилин переслідування вони дають про себе знати. На залізничному переході двоє чоловіків біжать із відстаню не більше десяти метрів між ними. Зіґі різко звертає і злітає сходами вгору на перон. У тиші передмістя чути стукіт ніг по бетону, їхнє дедалі важче дихання. Дві темні постаті рухаються в променях ліхтарів на пероні, відстань між ними зменшується. Один погляд назад, і Зіґі бачить, як пан Буржуй наближається енергійними, контрольованими рухами, немов робот з майбутнього. Хлопець стрибає з кінця перону вниз. Він цілиться в промислово-залізничні халупи передмістя, де зазвичай тусується. Приземлившись, зберігає рівновагу і далі мчить крізь сніг. У темряві насипу залізничного полотна він думає, ось тут вдасться таки скинути робота з хвоста. Ну і впертий. Зазвичай такі люди, як він, навіть не наважуються вийти з дому. Дзвонять у свою улюблену поліцію, а самі разом ховаються всередині. Уздовж засніженої смуги, між кам'яною стіною та залізничним насипом, першим біжить Зігі. Магія горілки починає згасати. Він тихо хропе, біжить немов поранений звір. Відчуває, як зводить праву ногу. Чорт з ним. Але перед цим потрібно ще одне зусилля. Тільки не здавайся, чортова нога. Я дуже хочу курити. За його спиною Карл Лунд відчуває в ніздрях під хлопця. Він приходить із майбутнього, в якому світ так і не скінчився. Там усі люди – буржуї, а робітничий клас майже знищений. Один швидкий погляд довкола, і Карл Лунд бачить попереду глухий кут гаражів. Він вичавлює з себе останні сили, готується до зіткнення, збираючись притиснути зігі до стіни, з усієї сили мчати до нього. Один погляд на цього павока, і він знає, що зможе його здолати. Чоловік простягає руку і хапає край його куртки. Саме в цей момент до стіни гаража залишається всього метр. Зігі впирається правою ногою в цегляну стіну, але інша нога, яку зводить судома, не може як слід зачепитися за ту заглибину в стіні, на яку він розраховував. План вдається лише частково. Він не біжить угору по стіні, круто, як якийсь сираїцький мечоносець. Він ковзає, але все ж встигає вхопитися руками за край даху. Зігі смикається вгору по стіні, але Карл Лунд хапає його за ногу. «Чорт забирай, хлопче, здавайся!» Але над ним, на даху гаража, височіє друг Зідді і підбадьорює його. Друг Зідді гордий і могутній, хоч і покалічений часом. Він майорить у темряві, як сірий прапор, і кличе. Повністю зруйнована людська істота скручує собі самокрутку в нещодавно посірілій тайзі Північно-Східної Самари, в екорегіоні Над-Умай. За 20 кілометрів на південь починається світ з Самарської Народної Республіки. За 4 тисячі кілометрів на північний схід знаходиться і Катла, а що між ними ніхто не знає. «Не будь наївним, звісно ж, це не якийсь там потойбічний світ», – припиняє Зигізмунд Марну Суперечку. Він витягує тютюн з алюмінієвої банки з-під огірків і викладає його на папір. Перед тим, як вирушити в дорогу, він привіз із Сапромат-Улану запас курильного матеріалу на два місяці. Раціонів мало б вистачити. На центральному ринку заталони на гречку можна було виміняти хіба що висушені залишки з дна банки. І навіть папір не клеїться, клейка смужка не тримає. Папір прилипав до губи, кліючий тютюн падав із кінця самокрутки на груди. Ентропонавт лупцює по курці долонею. Іскорки мерехтять у темряві, як світлячки, єдиний колір в сірості навколо нього. Він сидить у трикутному вході намету, виставивши ноги, а прямо перед ним, у виритій у снігуямі, димить вогнище. По інший бік вогню причаїлася примарно сіра цитоплазма Ігнуса Нільсена, шкільного вчителя, друга – краса мазова і апокаліптичного головоріза. Цей моторошний дефект кіноплівки обрамлюють ялини-кошоти, розмиті в тумані. Він чорно-білий і абсолютно неприродний. «З днем народження!» – каже примарно сіра цитоплазма. «Тридцять дев'ять!» – відповідає Зегізмунд Берг. «Ну як це взагалі сталося?» Можеш сміливо обругляти до сорока. Вже немає різниці. Приготуйся. Скажи собі просто зараз, що тобі сорок. Мені сорок років. Сорок років. Що сталося? Була ж мова, що більше двадцяти не буде. У тебе ж жодного плану не було на цей випадок. Що ти тут робиш? Знаєш, ігносе, я хочу звикнути. Мріє чоловік і підправляє тліюче вогнище палицею. Темно-помаранчевий язик полум'я оживає в самому серці багаття. Знову? Хіба ти вже недостатньо зник? Завжди можна більше, Ігнусе, і можна залишити по собі менше. Паперових слідів, стоматологів. Зіггі ставить казанок на вогонь. Там тане свіжий сніг. Вони тебе зловлять на цій історії зубами. Треба було самому витягнути цих опитів ще в раді. Треба було витягнути їх викруткою. Я пробував, але було надто боляче. Не розумію, що ти кажеш, чоловіче, перестань бурмотіти. Та й до того ж, якщо він не лікар, то ти переоцінюєш буржуазну правову систему. Угода про конфіденційність, як гачок, у них просто для показухи. Мазова, пам'ятаєш? Зігі засовує зубні протези в рота з кишені Анорака. Це ти завжди бурмочеш нісенітницю. Що, Мазов? І взагалі, подивись, де я. Хто мене тепер тут знайде? Навіть Інститут ентропонавтики мене тут не знайде. Думаєш? Зігі натягує кухонну рукавицю і чекає, поки закипить вода. Думаю, так. І крім того, цього разу я не хочу просто втекти з країни. А звідки, Зігі? Країни величезні. Я хочу втекти з цього світу. Сірість синіє, внизу засніжені поля. Вода в казанку починає шипіти. «Господи!» – зітхає Ігнос Нільсен, покалічений цензурою часу. Через цей хребет його голос звучить глухо і без луни. «Господи, мені так набридли ця нісенітниця про зникнення!» З великим зусиллям Зігі вириває ногу з схватки Карла Лунда. Він наступає на плече голови родини і забирається на дах гаража. Там він стоїть переможно під зимовим небом, такий молодий і такий вільний. Буржуа принижується перед ним переможений. А що тепер будеш робити? Кричить Зігі із ухвалу розмахує руками, наче нагнув цього промисловця. Що, хочеш вилізти сюди? Я тобі пальці на шматки переб'ю. Він гатить ногою по краю даху, показуючи, що станеться, якщо той спробує лізти за ним. Ти програв, я переміг. «Ти щойно, курва, програв!» «Добре!» – шепоче Ігнус Нільсен з Тіні. «Я теж так знатно наваляв тому середньому класу. Ми з Мазовим їх убивали, розумієш? Сотнями тисяч. Майже мільйон буржуїв вбили, щоб більше вбили, але час скінчився». «Я тебе вб'ю!» – реве Зіґі. Почуття апокаліпсису на горищі повернулося. Нічого не заборонено». «Ти тримаєш цей світ разом! Я тебе вб'ю! Я вб'ю твою родину!» Хлопче, йди до лікаря!» – махає рукою Карл Лунд і розвертається. Але Зіґі ліпить сніжку між руками. Коли вона з ляскотом влучає Лунду в потилицю, той розлючено обертається і кидається назад. «Покидьок, я твою пику запам'ятав!» «Я твою пику запам'ятав!» – глузливо тицяє себе в обличчя Зіґі. «Я теж пам'ятаю твою пику, я знаю, де ти живеш!» Лунд кружляє довкола Зідді, сніжинки тануть на його чорному волосі. «Спускайся, покидьок, спускайся, якщо такий крутий!» «О, я йду!» Зідді кидає сніжку вниз, але чоловік ухиляється. «Я зійду разом з янголами смерті, на них шкіряні плащі, твоя родина мертва, педик!» «Дуже стильно!» – хвалить Ігнус Нільсен Стіні. «Круто ти натякнув про спеціальні комітети, ти поет, але поет дій, а не слів!» Я зґвалтую твою дружину. Ти в ударі, хлопче. Ти в ударі. Продовжуй. Тебе зішлють в Єкоката. Я націалізую твої підприємства. Тепер це стає надто теоретично. Не йди туди. Там злизький лід. Ти ж знаєш, що насправді нічого про це не тямиш. Краще скажи йому, що він педик. Педик. Розлючений Карл Лунд намагається вилізти на гору, але Зіґі штовхає ногою сніг йому в обличчя та починає стрибати по пальцях, і чоловік падає. Окей, зараз гарний момент звалити, але перед цим скажи йому ще щось круте. Педик! Згодиться. Каже Ігнус Нільсен, і силуїт Зігі в шкарянці зникає в темряві гаражів. З блакитно сірого кольору, поруч із великими шинами засніженого самоскида виринає силует. У над умаї все ще напівтемно і сіро. За її іде один по стежці вздовж схилу гори з велетенським рюкзаком на спині і хвостом старіючого рокера, захованим глибоко під капюшоном. Капюшон анурако з хутряним краєм димить, мов димар. Чоловік рухається вперед, з двома лижними палицями в руках і сигаретою в зубах, крізь ентропонетичну катастрофу. Коли Мазов уже не міг дочекатися світової революції? Ти маєш на увазі, коли він пустив кулю собі в голову, бо став чудовиськом? Чи через те, що програв? Це не так. Ігнус Нільсен маячить зліва, як сірий прапор. У Мазова була добра душа. Всюди була реакція. Скільки б ми їх не вбивали, їх завжди було більше. А потім були невдачі. В ревашолі все повністю розвалилося. Йому було просто сумно. Він не вважав себе чудовиськом. Одинокі сліди берців Зегізмунта тягнуться по стежці між ялинами. Поруч сліди від палець. «Скажи мені, те, що влада опинилася у твоїх руках, скільки це коштувало? Скільки товаришів це коштувало? Скажи мені цього разу так, як було насправді? Я знав, що ідея Мазова знову спрацює, коли інші комуністи прийдуть мене вбити. Так це було, чи ні?» «Звісно, ні. Ти хочеш уявляти нас у найгіршому світлі з гізму, щоб більше ні в що не вірити, щоб тобі більше ні в що не довелося вірити». «Скажи мені, коли ми можемо очікувати чистки? Нам двом. Коли ти підеш далі сам?» Чесно кажучи, я думав про це, Ігнусе. «Думай, скільки хочеш, але знай, це була не тільки різанина і вбивства. Коли я прийшов до влади, коли все нарешті опинилося в моїх руках, це було п'янке відчуття. Уявляєш, вся держава твоя. Це відчуття було зроблене лише з доброти». «Я тримав гра обережно, як архітектор тримає панельні райони». Ряди сірих коробок потріскують у грудях Ігнуса, як вікно в історію. «Як коробочки сірників у долонях. І я пообіцяв, що тепер, коли мені дали можливість, я зроблю все для блага людства. І знаєш, я себе не розчарував». Все зникло, залишилася лише одна екстраізолярна колонія, якесь козяче лайно. Не будь таким дріб'язковим. Будь скептичним, але не недооцінюй Самару. Моє серце поховано в Самарі. Коли ми відступали сюди... Саме так відступали. Чому ви знову відступили? Чому мої хлопці завжди відступають? Це було неминуче. І я не збирався ставати фаталістом. Кидати рукавички в кут. Я віддав усе заради цієї колонії. Моя Самарська революційна республіка. Точно, Народна Республіка – це маразм. Я ніколи їм не пробачу, що вони так учинили, що після мене все зіпсували. Який маразм? Я ніколи цього не пробачу. Обурюється примарно сіра цитоплазма. Ентропонавт переходить гірський міст із відкритими шлагбаумами. Сторожки по обидва боки дороги дрімають у снігу порожні. Наприкінці мосту табличка. Неменгі-Уул – 36 кілометрів. А далі, крізь засніжену сірість, тайга Умайського гірського хребта. Ще два тижні тому звідси добували одні з найбільших у світі покладів фториду, вольфраму та цинку, надзвичайно рідкісного самарскіту. Цехи гриміли, промислові відходи забарвлювали чисті сріблясті води екорегіону в іржаву піну. Але вже ні, тепер тут тиша і спокій. І дорогою вздовж самоскидів ентропонавт іде вниз, у темну ущелину долини, де довкола нього темніє ялиновий ліс. А перед ним, на засніженій дорозі, біжать сотні слідів копит. Це було грандіозно. Це була втрата себе, повне віддання себе на благо народу. Я був машиною для управління під амфетамінами. Я ніколи не спав. Ніхто з нас не спав. Ми побудували все це з нічого. За допомогою джикуїдів. Це було братерство народів. Вони поважали нашу зброю, а ми – їхній життєрадісний дух татанець. танець. За шість років країна піднялася з нічого. Робітники працювали до смерті. Вони буквально помирали на будівництві, працюючи п'ятий день поспіль від серцевих нападів, від втоми. Від прикладу пістолета в потилицю. Ти так думаєш, але ти помиляєшся. Зараз, звісно, було б саме так, але тоді ні. Ти не здатен уявити, що тут відбувалося, як це було. Це пройшло крізь світ як сп'яніння від щастя. Сп'яніння від щастя? У вас тоді амфетамін був всюди, ще не протестований медично. Але Ігнус не слухає. «Так, я казав жахливі речі. Я стояв на білому коні, у сніжній вежі і виголошував промови, у горах, на будівництві. Я розмахував мечем, на рукояті якого сяяли срібні сонячні промені, і повсюди довкола майоріли білі прапори, герби з рогами-коронами, спрямованими в небо, зі срібною ниткою, п'ятикутна зірка між рогами». Усі, хто пішов зі мною сюди, стали щасливими зійді. Комунізм могутній. Вір у комунізм – це спалах ентузіазму. Обіцяю, це прекрасно, коли віриш у людину, але без неї. Без неї нічого немає. Нічого. Була хуртовина, але все було білим. Був ранок. Комунізм білий, він виблискує. Комунізм – це ранок, це тріумф. Сірість починає небезпечно відступати навколо антропонавта. Світ світлішає, промені світла просочуються з грудей Ігнуса в тьмяні ялини. Сніг, що падає, блищить у них як срібне конфеті, колір підкрадається до світу як загроза. Зе Гізмунд б'є ногою по землі, він затуляє вуха руками і кричить «Досить, припини! Досить, досить припини!» Котиться через хащі, ніби меч розсікає повітря. «Пробач, згізмуте, друже!» Чути спотворений голос. Чоловік важко дихає посеред лісової дороги. Знову сутінки і напівсвітло. Сірість повертається. Ентропонавт з полегшенням вдихає. «Ти хочеш, щоб я... щоб я збожеволів?» «Ні, я просто хотів, щоб ти зрозумів, як добре тоді все було. Який це був час? Який прекрасний час? Вибач!» Той час минув. Він похований у перфокартах і лайні. Ніхто вже не може сказати, що там було. Ніхто не знає, яким воно було насправді. Він змістився зі свого місця. Те, що було насправді, зникло. Залишилася лише сірість. Це муляж. Ти знаєш це. Я знаю це. Це, це твої дівчата таке кажуть. кажуть. Тихо шепоче цитоплазма з гізмуту на вухо. ялинові дерева гойдуються у сірості сутінки, але спокусливо м'які. Це твої дівчата. Дівчата що не вірять. Усі дівчата – буржуазії. Вони не були буржуа. Вони були буржуа, кожна з них. Вони читали свої дівочі журнали. Мода ревашольських буржуїв і парфуми, історії про втрату цноти. Це все буржуазія. Кожна дівчина насправді є зброєю буржуазії. Ти їх не знав. Ти не знаєш, про що вони думали. Ніхто не знає, про що вони думали. Я теж не знаю, але це не було буржуазно, Ігнусе. Це було щось інше. Якщо бажаєш так думати, будь ласка. Але вір у людей, а не в них. Вір у комунізм. Я намагався, але не можу. У мене не виходить. Я не комуністичного типу. Але чому ти розмовляєш зі мною? Я ж і є комунізм. Привид, що ходить по землі. Чому ж ти був зі мною всі ці роки, якщо ти не віриш у комунізм? Через злість на тих, у кого в житті все склалося краще, ігносе, а ще ти чудовисько, гротеск. Хто ж не любить товариство чудовиськ? Я не чудовисько. Ти чудовисько. Тебе називають апокаліптичним головорізом. Ти знаєш, що когось кого б так називали. Нікого так не називають. Уся та різанина у граді справа твоїх рук, усюди твій підпис. І навіть коли ви відступали, коли Мазов більше не віддавав наказів, ти вішав солдатів ворога на деревах – 20 тисяч. Ти нагострив ялини, як гілки. Ти зробив ліс зі списів. Це було огидно, Ігнусе. Це було зради того, щоб вони дозволили мені збудувати власну країну. Власну країну майбутнього. Розумієш, вони б ніколи нас не залишили в спокої. Вони б полювали на нас до смерті, як на здобич. Можливо, це так, але все ж, надмірність, голова різ, подивись, ким ти став. Людська мова звучить недоречно в сірій тиші. Вона відлунює в темряві дерев, коли Зегізмунд іде крізь сніг. Це старий трюк великого ентропонавта Каворонікіна. В сірості треба розмовляти, інакше стаєш похмурим, і минуле починає переслідувати тебе. Але Зегізмунту нема чого боятися. Уже тоді, коли він уперше пройшов усірість, він, на свій превеликий жаль, виявив, що не може повернутися назад, як усі інші. Тобто може, але не туди, куди він насправді хотів. Це робить його необхідним для ідеї Мазова. Зникнення дітей Лунд буквально наділило Зігі особливими ентропонетичними здібностями. Ранок минув, сутеніє. За кілька десятків кілометрів починається глибока сірість, де вже зовсім не відстежується час доби. До того моменту треба економити батарейки. Він намагається, але все ж вмикає ліхтарик. Світ блищить у світлі променя. Зегізмунд спрямовує його на свого нещасного друга. Світло просвічує крізь дефект кіноплівки Ігнуса. «Подивись на себе, ти жалюгідний. Було б краще для всіх, якби вони виконали свою роботу чисто. Справжні дилетанти. Я б спалив усі твої кіноплівки. Це так жорстоко, що ти тут висиш». «Але тоді ти ніколи б мене не зустрів, Зігі. Подумай про весь той час, який ми провели разом. Не все було так погано». А як же я? Я говорю про тебе. Хіба історія не була б кращою, якби тебе тут не було? Не було б ні лісу з гілками, ні амфетаміну, ні нечіткої цитоплазми. Кому це було потрібно? Це все вже не має значення. Тягне Ігнус. Ти ж сам знаєш, немає різниці, скільки ми вбили. Світ закінчується. Незабаром мене ніхто вже не згадає, та й тебе теж. Якщо навіть сильних світу цього не пам'ятають. Так навіть краще. Так правильно. «А сильний світ у цього? Ти потворне чудовисько, яке шаленіє у цьому світі!» «Ти теж шаленів! Подивись на свою руку, Зіґі! Не забуваймо. «Ще одне слово! Скажи, і ти зникнеш!» – кричить антропонавт. «У порівнянні з тобою я взагалі нічого не зробив. І взагалі, хто з нас комісар революції? Ти?» «Ні!» – тремтить Ігнус, він боїться. Пробач, друже, десять тисяч разів пробач. Лише ти, комісар революції, зі Гізмунберг, партійна верхівка твого розуму. У мене немає жодних повноважень. Усе, що в мене є, це скромна самокритика, яку я сам про себе написав. Візьми її. Тільки не вбивай мене. По той бік мене немає нічого. Я зроблю будь-що, щоб залишитися. Будь-що. Я Надія. Ти знаєш, чого я хочу. Це останнє. Починай говорити. Але Ігнус не може говорити, у нього немає рота. Дефект кіноплівки мерехтить у темряві, у промені ліхтаря. Це верх жорстокості. Його змушують до неможливого. Навколо в повітрі лісу розповсюджується незручна тиша. Всім ніякого. «Чому, Ігнусе?» Знову запитує ентропонавт і нахиляється ближче, зазираючи ліхтарем у серце історії. «Чому ти це зробив? Це ж нічого не коштувало!» «Я розумію. Ти розграбував банки. Це було необхідно. Навіть симфонічний оркестр ти забрав із собою у відступ. Насильно. Люди люблять музику. Але навіщо це? Кого це зробило щасливим? Навіщо гарнанкур? Ця модель нічого не коштувала. Скажи мені це, і можеш залишитися». «Але я не знаю». Сумно озивається викривлений голос. Аудіодоріжка сповільнюється. «Я не знаю нічого такого, чого не знаєш ти». Більше не промовляється ні слово. Ентропонавт струшує сніг. З його плечей, з анораку падають крихти льоду. Він іде сам. Замерзлі сліди машин тягнуться перед ним. Сліди копит на снігу в промені ліхтаря. А потім, коли стадо козорогів нарешті виринає з темряви, вони завмирають посеред дороги, як експонати природознавчого музею. Іноді якась самка сіпається, фиркає. Це нервовий імпульс, м'язове смикання. Спини плюшових іграшок вже в снігу, але морди ще парують. Вони ще дихають. Деякі – кілька днів. Деякі – тиждень. Фігура ванраку рухається крізь стаду з байдужістю професіонала, поки промінь ліхтаря накидає тінь рогатої корони альфа-самця на стіну ялин. Зейгізмонт дивиться у скляні очі тварини. Відчуття часу там вже зруйноване. Примітивний гіпофіс автомата губиться в сірості швидше, ніж у людини. Так мисливці з прикордонних районів полюють в зоні антропонетичної катастрофи. Звісно, вони самі божеволюють і одного дня вже не повертаються. Але не зігі. У нього особливі здібності. Він дістає ніж з пояса і перерізає горло білковій масі. 17. Гарнанкур 150 років тому на іншій ізолі, на ізолі Град у місті Мірова падає сніг. Вечір середини зими, але в гавані зібралися тисячі людей. Причал гуде від натовпу, а на задньому плані розкинувся імперський Граат. Шпилі, церков і димарі. Люди махають руками, вони прощаються з державлем, що здіймається в небо. Дерев'яний і нікелевий лебідь піднімається в завірюху. З його балконних кошиків пасажири першого в історії міжізолярного рейсу махають у відповідь. Гордо вбрані буржуа, попереду небувала пригода. Це сірість, жахливий, але водночас такий радісний і незабутній досвід. Сучасні технології у вигляді розкішного оббитого дирижабля тепер робить це можливим навіть для звичайного, хоч і трохи заможного громадянина. А по той бік сірості, о містична сірість, чекає Катламаа та її королівська столиця Васа. Мить монументальна, журналісти рояться, блимають фотоспалахи, лампочки в камерах перегорають, їхнє світло заворожує сніжинки в повітрі. Так витримка встигає схопити й Надю Гарнанкур. Зірка оперети застигла на знімку під руку з головним інженером. Довга гарна шия витягнута, на голові кутряна шапка. Вона усміхається і махає носовичком свої тесті в небі. На дирижаблі, що відлітає, красується напис старим граацьким письмом – Гарнанкур. Це пік популярності Наді. Два дні по тому міжізолярний рейс входить у зону сірості та вже менш ніж за 6 годин зазнає відхилення від курсу. Гарнанкур зникає без звісти. На борту – півтори тисячі пасажирів. Вважається, що Рейс відхилився в незвідану ентропонатичну масу, над глибоку сірість. А хто так вважає? Пара історики, задроти зникнень і кілька божевільних фанатиків сірості із СНР. Такі люди, як Каворо Нікін, божевільний ентропонавт і комуніст із Самарської Народної Республіки, а також міжнародно невизнаний авторитет у сфері історії Інна який, ймовірно, вже не живе в підвалі своєї матері. І все ж, та частина історичної науки, яку такі як Хан і Воронікін зневажливо називають мейнстримом, не визнає існування дирижабля на ім'я Гарнанкур. Першим міжізолярним цивільним рейсом була Анастасія Люкс, і то вже в наступному десятилітті. 75 років тому, коли революції кінця століття затихли, Гарнанкур був майже забутий. Документація у вигляді газетних архівів могла і зникнути, скажімо, у пожежах Грацької революції. Та все ж, подія для цього була б надто масштабною. Якщо навіть у випадку зникнення такої дрібної фігури, як комісар Юлій Кузницький, історична пам'ять доводить свою правоту в ретроспективі, то куди ж зник перший у світі міжізулярний рейс із півтора тисячами пасажирів на борту? У століття після революції Гарнанкур остаточно поринув у забуття. Аж до п'ятидесятих, коли інтерес до випадків зникнень раптом набув масштабів субкультури серед, серед середнього класу розвинених країн. Безумовно, не менш загадкове явище. Ті, кого за одноіменною безселерною книжкою у своєму жанрі «Лос Десаперсідос» охрестили дезапаретистами, зазвичай молоді чоловіки без особливого успіху у жінок почали виявляти інтерес до однієї фотографії. Якась Надя Гарнанкур, маргінально цікавий випадок зникнення, стоїть у порту. Вона махає рукою, на ній хутряна шапка, під руку з головним інженером. Позаду наземні натовпи людей, і всі вони махають чомусь у небі. Але небо – це загадкова порожнеча. Ця порожнеча – святий за задротів зникнень. На думку дезаперетистів, найпереконливіший їхній доказ знаходиться саме там, посеред снігопаду. Це промислова презентаційна модель дирижабля з такою ж назвою, яку комуністи взяли з собою до своєї тодішньої революційної, а нині народної республіки, коли відступали з Граду до Самари. Оригінал експонується в ентропонатичному музеї Сапурмата Улану, і комуністи ставляться до цього дуже серйозно. Шкода лише, що самих комуністів серйозно ніхто не сприймає. Ентропонавт із СНР К. Саронович Воронікін у своїх мемуарах стверджує, Корабель мусив існувати, бо модель з інженерної точки зору цілком здійсненна. Інакше кажучи, з її допомогою можна було б перевести понад тисячі людей з усіма зручностями у комерційному рейсі крізь сірість. Створення такого промислового проєкту мало б бути блискучим науковим досягненням своєї епохи. Чому б не перетворити всю цю роботу на комерційно привабливе підприємство? Це зовсім не було б діаматеріалізмом. Критики стверджують, що понад 200 польових експедицій у сірості лишили свої сліди. За словами Воронікіна, технічно здійснений проект знову ж таки, за його словами, безслідно зник під час першого ж рейсу. То чи працювала б ця модель? Чи могла б Гарнанкур бути якимось провальним прототипом Анастасії Люкс? Чому повністю відсутня документація? К. Воронікін, однак, стверджує, що модель було доведено,